Hej och välkommen till Kronobergspodden. En poddserie som i varje fristående avsnitt berättar om något från län i Småland. Nu ska ni få lära känna en man som allra mest kopplas samman med blommor- men som under sitt liv var med om så mycket mer som idag nästan har fallit i glömska. Jag talar om Carl von Linné och hans helt otroliga liv- och allt som man var med om och upplevde- och uppnådde för 300 år sedan- under en tid då varken elnät, datorer, telefoner- eller så värst mycket av infrastruktur existerade. Linné var en man som av egen kraft- och med hjälp av tur och öde- tog sig hela vägen upp till samhällets topp från scratch. Att ta del av hans livshistoria är ett riktigt äventyr. Men innan vi tar det från början- kan det vara på sin plats att sammanfatta begreppet Carl von Linné så att vi har hans vetenskapliga betydelse klar för oss. Carl von Linné är Sveriges främsta namn inom botanik och fick därför redan tidigt epitetet Blomsterkungen. Han var den som internationellt la grunden till den moderna systematiken inom biologin som grupperar både växter och djur. Han var där en nyskapare av de botaniska och zoologiska vetenskaperna. Under en tid då naturvetenskap, åtminstone inte i Sverige, hade så högt anseende. Och Han sorterade in både flora och fauna i ett system där man kan följa varje växt och djur familjevis genom dess latinska namn och se hur släktskapet är uppbyggt i förhållande till andra växter och djur. Som norm införde han två namn för varje växt och djur ett större släktnamn och ett mer specificerat artnamn. Detta system som han uppställde och som gav varje naturföremål ett vetenskapligt namn kommer att kallas för den binära eller binomiala nomenklaturen eller kort och gott dubbelnamnssystemet. Och det presenterade Linné i sitt revolutionerande verk Systema Naturer. Genom växternas och djurens latinska namn kan man därför över hela världen, oberoende av vad arterna heter på olika språk, veta bestämt vilken art man avser? Därtill indelade Linné i sitt berömda sexualsystem blomväxterna i två huvudgrupper. En klass med kryptogamer, svampar, alger, mossor och lavar, som saknar ståndare och pistiller, och 23 klasser med phanerogamer, som i blommorna har ståndare och pistiller det vill säga tydliga befruktningsorgan. Och denna Linnés indelning av djuren i däggdjur, fåglar, kräldjur, fiskar, insekter och maskar är i sina huvuddrag bibehållen än idag. Nu har vi sammanfattat vilken oerhörd vetenskapsman Linné var och vad han bidrog till inom internationell botanisk forskning. Då kan vi backa för att berätta om hans liv från början. Carolus Linnaeus, som han ursprungligen hette, föddes i Roshults kommunistergård i socken i södra Kronbergslän 1707 som äldsta barn av totalt fem. Han föddes den 23 maj enligt den nya gregorianska kalendern, men den 13 maj enligt den gamla julianska. Därför skiljer sig hans födelsedatum åt i olika källor. Han fick sitt namn efter hjältekonungen Karl XII, som just vid tiden för Karls födelse hade nått höjdpunkten av sin bana som krigarkung och som också Karls föräldrar var stora beundrare av. Båda föräldrarna var mycket intresserade av botanik och redan när Karl var i års åldern fick han börja vara i trädgården där han alltid höll sig lugn bara han fick hålla en blomma i handen. 1709 flyttade den lilla familjen till Stenbråhults kyrkoherdeboställe. där fadern Nils Ingemarsson Linneus ett år tidigare hade fått tjänst som kommunister efter sin nyligen avlidna svärfar. Pappa Nils beskrivs så här. Han hade ett gott förstånd, starkt minne, var alltid vänlig och glad, mild och fridsam samt och mycket skämtsam, aldrig hemgerig. Såg han någon lida nöd var han så blödig att han ej förmådde hålla sina ögon från tårar. Han förbättrade också både kyrka och kyrkogård, utvidgade och förbättrade åker och äng vid bostället, uppförde delvis på egen bekostnad flera hus som brunnit ner på grund av våd eld. I Stenbrehult anlade Nilsen fantastisk trädgård där det tidigare inte hade funnits någon. Och där planterade han förutom inhemska växtslag också ett par hundra olika utländska. I denna trädgård fick Karl en egen liten hörna där han kunde gräva och plantera och vilken kallades för Karls trädgård. Snart kunde han alla namnen på blommorna och växterna i trädgården och övergick till att samla på vilda växter. När han var sju år gammal fick han följa med sin informator, gymnasisten Johan Tellander- till Växjö för att skrivas in vid Växjö skola och gymnasium I den byggnad som kallas Karolinerhuset och ligger strax intill domkyrkan Karl ansåg Tellander vara en hård lärare som använde stryk som hjälpmedel För att lära ut konsten att läsa Under två år fick han enskild undervisning dels i hemmet och dels i Växjö Därefter började han som elev vid Trivialskolan i Växjö skola i totalt tolv år blev han kvar som elev i Växjö och liksom många andra elever var han inneboende i staden medan han studerade. Rektorn för Trivialskolan, Daniel Lannerus var vän med hans far och därtill också blomstervän. Och därför blev Carl ofta hembjuden till honom och fick vistas i hans trädgård och där roa sig och äta bär. Också Lannerus gode vän Johan Rotman som var lektor i fysik vid Växjö gymnasium och provincialläkare i Växjö och även han en stor blomstervän imponerades av Karls kunskaper i botanik och inbjöd pojken att när helst han ville besöka också hans trädgård. Dessvärre överskuggade Karls stora intresse för botanik och fysik andra skolämnen som ansågs desto viktigare och han gjorde inte särskilt bra ifrån sig i läsning av latin, grekiska hebreiska och teologi. Han föredrog istället att gå ut på ängarna i stadens utkant, allra helst vid Hovsberg, och plocka blommor och örter och samla fjärilar och därefter berätta för sina klasskamrater vad han visste om dem. Redan vid åtta års ålder kallades han därför för lillebotanicus. Efter flera års studier fick hans far rådet från hans lärare att låta Karl få sluta skolan därför att man ansåg honom oduglig att studera och att med boken kunde han ingenting uträtta. Man tyckte att det vore bättre ifall han blev skräddare eller snickare istället. Fadern hade hoppats på att Karl skulle bli präst liksom han själv, men såg nu dessa förhoppningar grusade. År 1726 åkte han den fem mil långa vägen till Växjö för att dels besöka sin son och dels på grund av en sjukdomsåkomma upsöka provinsialläkaren Johan Rottman. Denne hade vid sidan av läkaryrket också en lektortjänst i fysik vid Växjö gymnasium. Och när han fick höra om Karls planerade avhopp från skolan- föreslog han att pojken borde sikta på att bli läkare- och att han själv var beredd att ge honom privatundervisning. Och så kom det sig att Karl fick fördjupa sig i både örtkunskap- och de första grunderna i medicin- Samtidigt som hans motivation för att lära sig latin infann sig genom studier i Plinius naturalhistoria. Nu förvärvade han tvärtom goda kunskaper i detta språk. Under sina sista studieår, 1725-1727 i Växjö, skrev han för hand ner anteckningar och notiser i den lilla skrivbok som därefter har kommit att kallas Örtaboken– och som idag förvaras på Växjö stadsbibliotek. Redan i denna anteckningsbok uppvisar han prov på imponerande botanisk kunskap. I örtaboken från hans gymnasietid finns också ett av honom själv utskrivet skolschema. Veckan innehöll inte mindre än 47 lästimmar, av vilka 17 var ägnade åt latin, 14 åt teologi och etik och 4 åt grekiska. Solunda ägnades nästan 75 procent av lästimmarna åt latin, grekiska och teologi. Gymnasisterna var ålagda att tala detta språk både sinsemellan och vid samtal med lärarna. Lektionerna började i regel klockan 6 på morgonen och höll på till klockan 17. Carl började studera i Lund. 1727, 20 år gammal. När han kom dit hade han en rekommendationsskrivelse med sig till en släkting, domprosten Bonde Humerus. Men precis när han kom fram hörde domkyrkoklockorna ringa in till begravning och det visade sig att det var just domprosten som dött. Så har Karls bror Samuel berättat. Karl hade emellertid turen att få mat och husrum hos professorn och arkeatern Läkaren Kilian Stobius som bodde på Storgatan 111 vid Kyrkogatan mittemot Klostergatans mynning. Och där hade ett slags studentkasern med inte mindre än 20 små rum som han hyrde ut till studenter. Möblemanget i ett sådant rum utgjordes av ett bord, två stolar och ett sängtäcke. Karl hade inga böcker och inte heller pengar att köpa böcker för, men han lärde känna en tysk student- som var Stobius hans sekreterare eller amanuens och som varje kväll hämtade en bok till Karl ur professors bibliotek mot löfte om att lämna tillbaka den innan Stobius steg upp nästa morgon. Nu hade Stobius mor som skötte hans hushåll sitt rum alldeles bredvid Karls och hon la märke till att det brann ett ljus därifrån hela natten. Hon var orolig över att Karl somnade ifrån det så att det skulle börja brinna –och berättade om saken för sin son. Stobius begav sig därför vid halvtå tiden på natten till Karls rum– –och väntade sig att få se honom sova– –men möttes istället av en flitigt studerande ung man. När Karl berättade om sin belägenhet– –och hur han hade fått hjälp med att låna Stobius böcker– –kom den senare att så mycket fatta tycke för den fattige studenten– –att han snart lät honom få fri tillgång till sitt bibliotek– närvara vid hans privata kurser och vara med när han behandlade patienter. Själv barnlös lär han till och med ha haft planer på att Karl skulle få ärva honom ifall han bara stannade i Lund. Men efter ett års studier i Lund uppmuntrade Karls gamla lärare Rotman honom att istället börja studera vid Uppsala universitet eftersom han ansåg att Karl skulle få bättre lärare i botanik och medicin där. Och dit kom han hösten 1728 efter 14 dagars resande, huvudsakligen till Fots. Här fick han det snart svårt ekonomiskt. Det hundra dollar silvermynt som han hade fått som understöd hemifrån tog snabbt slut. Och han beskrev senare att han under sitt första år i staden hade varit en mycket fattig student som svalt och tvingades lägga tidningspapper i sina skor istället för sulor. –och klappade dem med bark. Men än en gång dök en välvillig hjälp upp. Av en ren slump träffade han i maj året på i den botaniska trädgården– –på domprosten och professorn Olof Celsius den äldre. Och eftersom denne själv var botaniker blev han djupt imponerad av Karls kunskaper i ämnet. När han under deras samtal fick veta att Karl hade 600 örter inlagda i sitt herbarium– insåg han snabbt att han skulle ha god nytta av den unge studenten. Han höll nämligen på med en avhandling om växter som nämns i Bibeln. Och nu erbjöd han Karl som assistent i ersättning kost och logi i sitt hem på Östra Ågatan 11 och fri tillgång till sitt privata botaniska bibliotek. Karl fick också följa med honom på olika resor. Nu vände lyckan för den fattige smålänningen. Han fick flera stipendier och genom att hjälpa andra studenter med sina studier i botanik, fysik och kemi kunde han också tjäna pengar för att kunna köpa sig bättre kläder och skor. Och ännu en inflytelserik person som insåg Karls ovanliga begåvning var professor i medicin och botanik, Olof Rudbeck den yngre. Karl hade i en tysk vetenskaplig tidskrift sett en avhandling om blomornas kön efter ett verk av den avlidne unge fransmannen Vaillant och blivit så inspirerad att utifrån detta arbeta vidare med sina egna iakttagelser så att han i slutet av 1729 skrev ner grunddragen av det som kom att kallas Linnés sexualsystem på papper. Det var en liten uppsats på elva sidor som emellertid senare utkom i flera upplagor och i den sextonde hade svällt ut till inte mindre än 2300 sidor. Men denna första lilla uppsats, skriven av den blott 22-årige Karl om växternas olika kön, gjorde stort intryck på professor Rudbäck Han anställde honom som informator åt sina barn. Och när Rudbeck själv var sjuk fick Karl i anställle undervisa andra studenter och kolla offentliga föreläsningar i Botaniska trädgården. Det gjorde han under hela året 1730 och början av 1731. Föreläsningarna var mycket populära och lockade alltid många åhörare, mellan 200 och 400. Den normala åhörarmängden vid sådana föreläsningar brukade vara ungefär 80. Samtidigt fick han fri förfogande rätt över Botaniska trädgården- där han kunde ordna växterna efter sitt eget system. 1732, bara ett halvt dygn innan han fyllde 25 år, påbörjade Karl med understöd av Kungliga vetenskapssocieten i Uppsala helt ensam en strapatsrik resa till Lappland Då han red på en häst, strövade över fjällvidder, tog sig fram i skogar och myrar och färdades längs med Norbottens kusten. Han var med om pärlfiske, anfall av mygg och knott. –och även mordförsök av en same som lyckligtvis missade med sitt skott. Resan varade i sex månader och han uppskattade att han totalt färdats 672 mil, varav 150 till fots. På söndagarna höll han sig i stillhet och vilade och om det var möjligt bevisade han gudstjänsten i närmaste kyrka. Hela tiden gjorde han noggranna anteckningar om sina observationer av botanik– men också om etnologi, vidskepelse, seder och bruk. En stor mängd teckningar åtföljde denna dagbok som fick namnet Iter Laponicum, Lapska resan. 1733 gjorde Linné en resa till Bergslagen, Iter ad Fodinas, och året efter reste han efter en förfrågan från landshövdingen i Falun till Dalarna där han under utflykter ända fram till Röros i Norge enligt uppdrag samlade anteckningar och material till Iter Dalekalikum, Dalaresan som på motsvarande sätt som hans Lapplandsresa så allsidigt som möjligt skulle beskriva landskapet. Resan varade i sex och en halv vecka och denna gång åtföljdes han av flera lärjungar och en liten stab av medarbetare, totalt åtta stycken. Alla fick olika uppgifter. Någon skulle studera och beskriva byar, berg, sjöar, floder, vägar med mera. En annan studerar allmogen och deras kläderdräkt, seder och bruk. En tredje studerade växter och så vidare. I Dalarna blev han trolovad med sin blivande hustru Sara Elisabeth Moria. Sara Lisa. Dotter till stadsläkaren i Falun, Johannes Morius. Men innan han gifte sig borde han avsluta sin läkarutbildning och därför begav han sig i april 1735 förlånade pengar av sin blivande svärfar statsläkaren till Holland och staden Hardervik, där han inom 14 dagar efter avlagd mediciner, kandidatexamen och fullgjord disputation om orsakerna till frossa och periodiska feberepidemier, iförd samiska kläder förvärvade graden medicinedoktor. Han uppehöll sig också vid universiteten i Leiden och Amsterdam där han lät trycka flera uppmärksammade arbeten som bidrog till hans växande berömmelse. År 1735 utkom hans verk Systema Naturae där han systematiskt grupperade växter, djur, stenar och mineraler i riken, klasser, ordningar, släkten och arter enligt den modell som används inom naturvetenskapen än idag. Hans arbete väckte stor uppmärksamhet och han fick erbjudanden från flera olika länder. Frankrike, Holland, Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Schweiz, Spanien, Italien, Portugal, Ryssland, Amerika och Australien om att resa dit som gästprofessor och föreläsare. En betydelsefull kontakt för Linné i Holland var läkaren och naturforskaren Herman Borhav som blev medicinedoktor vid universitetet i Hardervik 1693 på en avhandling om nyttan av att undersöka patientens avföring för diagnostik och som senare under sin tid som lärare i teoretisk medicin vid universitetet i Leiden höjde universitetets ryktbarhet så passat det lockade lärjungar från hela Europa. Själva stetsar Peter den Store av Ryssland fick vi ett tillfälle vänta i flera timmar på att Borhav skulle ta emot honom. Men Linné hade han tid för. Borhav ville att Linné skulle stanna för gott i Holland. Och då denne tackade nej till detta ville han sända honom på en forskningsresa till Godahopsudden på Kaphalvön i Sydafrika. Han introducerade också Linné för George Clifford den tredje som var rik borgmästare i Amsterdam och direktör för Nederländska ostindiska kompaniet. Hos Clifford verkade Linné som husläkare men fick också ett förordnande som föreståndare för Cliffords stora botaniska och zoologiska trädgård. Där stannade Linné under två års tid och ordnade och beskrev de dyrbara växterna. Han hade egen kock och egen betjäning och när han skulle resa någonstans var det i en vagn dragen av två hästar. Clifford bekostade också en resa för Linné till England där Oxford och London besöktes. Även till Frankrike gjorde Linné en studieresa. Men Linné ville återvända hem till Sverige och det gjorde han på hösten 1738 efter tre års varo. Fasten han varit rikt uppburen och hyllad på kontinenten rönte han till en början ingen uppmärksamhet här hemma i Sverige. Till en början gick han runt på restauranger i Stockholm och erbjöd medicinsk behandling åt män som hade drabbats av veneriska sjukdomar. Han var emellertid en idog arbetsmyra och fick på sin läkarmottagning snart rykte om sig att kunna bota lungsot. Så småningom fick han högt anseende och många bemärkta patienter och via kontakter ingen mindre än gamla drottning Ulrika Eleonora som patient. Det gick till som så att han hade blivit känd för att kunna bota bröstsjukdomar och en riksrådinna som han behandlat och givit pastiller som hon skulle ta när hostarna angrep henne spelade en gång kort med drottningen när hon efter ett hostanfall var tvungen att ta upp ett piller ur sin dosa. Drottningen blev nyfiken och frågade vad det var- och fick så höra talas om Linné. Förutom att själv bli hans patient- eftersom också hon hade hosta- berättade hon om honom för riksrådet Carl Gustav Tessin- som erbjör Linné bostad i det pampiga Tessinska palatset. Och nu när Linné äntligen började få mycket vind i seglen- gifta han sig sommaren 1739 med sin Sara Lisa. De bosatte sig i gamla stan, inte långt från Slussen. Vid sidan av sin praktik arbetade Linné mellan 1739 och 1741 dessutom som amiralitetsläkare vid flottan Stockholmstation. I sjukhusbaracker på Skeppsholmen tog han assisterad av två fältskärar han mellan 100 och 200 febersjuka som drabbats av en elakartad tyfusepidemi medan Örlogsflottan legat i Ankar vid den finska kusten under hattarnas ryska krig. Han utförde också obduktioner på sjukhuset och drog härvid slutsatser om att bristfällig hygien legat bakom tyfusutbrottet. Också i det avseendet, under en tid då människor inte tvättade sig särskilt ofta, var är en person som tidigare än andra insåg orsak och samband. Han hade tidigt varit inne på bakteriologins område när han slog fast att förruttnelse och jäsningsprocesser samt smittsamma sjukdomar orsakas av levande ämnen. Emellertid vill han helst komma tillbaka till Uppsala. Och när båda professurerna i medicin vid Uppsala universitet blev lediga år 1740 sökte han den ena av dem. I tjänsten ingick att föreläsa, företrädesvis inom botanik. Året därpå installerades han i den stad där han skulle komma att tillbringa resten av sitt liv. Han hade sitt hem på samma tomt som Botaniska trädgården i hörnet av Linnégatan och Svartbäcksgatan. I trädgården odlade han bananer och i små trähus, uppsatta på höga träpålar, bodde bomulls, huvudtamariner, apor som man kallade för markattor. Framförallt somrarna tillbringade han i Linés Hammarby, cirka en mil söder om Uppsala. Denna egendom hade han köpt 1758. Bland alla övriga besökare hit kom också gärna kronprins Gustav senare Gustav III som gäst. Linné kom att göra flera ytterligare resor till olika landskap i Sverige. Han färdades genom Öland och Gotland 1741, Västergötland, Bohuslän och Värmland 1746 och Skåne 1749. Under sin skonska resa gjorde han också flera noteringar om Småland som han passerade igenom. Anteckningarna från dessa resor är utgivna som separata böcker och är på samma gång både lysande reseskildringar av land och folk och naturvetenskapliga och kulturhistoriska beskrivningar av landskapen, exakta och självmaktiga i en behagfull blandning. Att åhöra en föreläsning av Linné ansågs vara ett minne för livet. Som föreläsare var han vältalig och tydlig och talade i korta meningar. Hans uttalande ansågs inte tillhöra något av språkets mer förnäma, eftersom han bröt på småländska dialekten. Han hade inte någon särskilt stark eller väljudande röst, men han hade ett utomordentligt gott minne och en stringent redighet i tanken, så att han lätt kunde utveckla ett litet utkast till spontant och längre tal. Han var inte beroende av manuskript. Han hade därtill ett häpnadsväckande sinne för ordning och system. Och en inneboende fromhet som såg Gud överallt i naturen. Man sa om honom att Gud skapade och Linné ordnade. På onsdagar och lördagar under vår och höst ledde han från Linnés Hammarby återkommande utflykter som kunde åtföljas av hundratals studenter –förnäma besökare, höga herrar, präster, apotekare och olika slags tjänstemän. Linné delade upp skaran i flera undergrupper som fick särskilda uppgifter– –och varje avdelning fick föra protokoll över vad som gjorts. Efter signal av en trumpetstöt återsamlades man på vissa bestämda platser– –där Linné granskade fynd och berättade om de olika växterna. När man till sist promenerade hemåt igen– hade man blommor i hattarna och åtföljdes av musik från både pukor och valltorn. Dessa vandringar varade i regel 14 timmar från klockan sju på morgonen till nio på kvällen och avslutades med att man höjde ett leve för Linné. Många forskare från utlandet besökte Uppsala för att höra Linné föreläsa. Han hade besökare från så fjärran platser som Amerika, Afrika och Sibirien. Fattiga studenter understödde han av egna medel eller utverkade stipendier eller gåvor från universitetet. Och många av hans lärjungar begav sig ut på upptäcktsresor och forskningsexpeditioner till främmande länder för att samla in växtprover och importera olika arter till Sverige. Linné gjorde flera försök att lyckas få teplantan att växa i Sverige och att producera silke eftersom han såg det betydelsefullt att Sverige i så hög grad som möjligt gjorde sig oberoende av utlandet och import från andra länder. Han hade ett avtal med Ostindiska kompaniet att varje år skicka en naturforskare från Sverige till Kina. Kanton, Nordamerika, Västindien, Syrien, Egypten, Palestina, Indien och Ostasien besöktes av Linnés representanter. Han arbetade själv hårt för att ge dem resmedel både från lärdomsinstitutioner, privatpersoner såsom arkebiskopen och självaste drottning Louisa Ulrika samt från egna besparingar. Så här manade han till exempel på Kungliga vetenskapsakademin– Inför Petrus Kalms resa till Nordamerika. Mina herrar, tröttens intet att laga honom och stad. Given honom de pengar som nu står till reds och en pisk snart att det går i språng till Kanada. Flera av Linnés apostlar dukade under av sjukdomar och olycksändelser och kom aldrig hem igen. Men några skrev ner och sände hem reseskildringar. Förutom Kalm, som skrev om Nordamerika, berättade Fredrik Hasselqvist om sin resa till det heliga landet. Per Osbäck berättade om Ostindien, Per Lövling om Spanien och Anders Sparman om Kina. Vid sidan av att vara botaniker, skriva en stor mängd naturvetenskapliga verk och skrifter och arbeta som läkare, bidrog Linné till att år 1739... Tillsammans med bland andra Jonas Armströmmer, vars son Claes var en av hans lärjungar- instiftade Kungliga vetenskapsakademin- där han också blev första preses eller ordförande. Han insattes också i den kommission- som skulle utarbeta en ny bibelöversättning. Det visade på hans stora anseende- för han var ju faktiskt varken teolog eller språkman. Under de sista 37 åren av sitt liv- var han professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Han var ledamot av de flesta vetenskapliga sällskap i Europa. Han erhöll den nyinrättade nordstjärneordens riddargrad- adlades av kung Adolf Fredrik 1757- men introducerades inte i den svenska adeln förrän 1762. Men då ändrade han sitt namn från Linneus till von Linné. Vid sin död 1778- som följd av en stroke fyra år tidigare var han en av Europas mest hyllade vetenskapsmän. Både 1807 och 1907 ägde minnesfesterum för att fira hundra respektive 200 års minnet av Linnés födelse. 1807 tilldrog sig firandet i Växjö där Linné hade fått sin allra första utbildning. Det var kungens livmedikus Sven Anders Hedin som själv föddes på Husebybruk år 1750 och som var en stor beundrare av Linné som framförde idén. Och kung Gustav IV Adolf- fann den så god att han skrev till landshövdingen Greve Karl Stellan Mörner i Växjö och Lyckönskade företaget. Man firade med klockringning i domkyrkan, procession, militärmusik av Kronobergs regementets musikhår, tal av Sven Anders Hedin i gymnasiet Stora Sal och avteckning av en vacker linné samtidigt som kanoner ute på kyrkogården sköt salut. Sedan avslutades dagen med middag och åt ett stort antal gäster uppe på biskopsgården Östrabo och fler kanonsalvor göd över staden. Först klockan halv två på natten tog festligheterna slut. År 1907 ägde minnesfesterum över hela världen för att fira Linnés födelse 200 år tidigare. I råshult vajade blågula fanor och vimplar och nylövade äreportar och gillanger var uppsatta. Ett tusental personer kom tillresande med tåg från Växjö, Alvesta, Liatorp och Visslanda och ytterligare cirka 500 anlände från Lund och Malmö. Dio musikkår spelade, Elmhults blandade sångkör och Lunds studentkör framträdde och det hölls tal och mellan ärporten vid ingången till festplatsen och fram till talarstolen bildade drygt 300 skolbarn dubbel häck. –alla med blågula flaggor i händerna. Man uppskattar att närmare 5 000 festdeltagare var närvarande denna dag i Råshult. En stor mängd prominenta personer från Växjö och Kronoberg var närvarande– –och bland dem befann sig också operasångerskan Kristina Nilsson. Kvällen avslutades för flera av gästerna som återvände till Växjö med en smörgåsfest i den gamla kommunistegården medan de skånska gästerna trakterades med suppé i elmhult. I Växjö hade man dessutom några dagar tidigare haft en ungdomsfest vid bokhultet- med sång och tal och lekar. Till Uppsala kom ett extra tåg med gäster från många olika länder. Flaggor över de länder som sänt representanter- vajade runt planen på stationshuset. Studentkåren sjung och tal hölls på latin. Trängseln var stor- och på kvällen hölls en fest i universitetets aula. I Stockholm hölls minnestal över på de allmänna läroverken och sedan vidtog sång och musik innan eleverna fick ledigt. I Köpenhamn på linné hängdes blomstergelanger, boklöv och band i de svenska och danska färgerna upp mellan flaggstänger med svenska och danska flaggor. Gatan lystes upp och en musikkår spelade skandinaviska melodier. I både Danmark, Norge, England och Tyskland skrevs flera artiklar om Linné och hans betydelse för den vetenskapliga forskningen. I Norge utgavs ett värdefullt arbete om Linnés besök i Norge och om hans norska lärjungar. I Tyskland hölls en minnesfest över Linné i riksdagens fullsatta plenisal i Berlin och i riksdagens korridorer- hade det preussiska trädgårdssällskapet ordnat en större växt- och blomstrutställning med orkidéer, hortensia, japanska blommor, blå näckrosor, ovanliga syrenarter, jättepioner från ljusaste rosa till svartrött, azaleor och liljor. I Holland hade man en linné i Harlem där man särskilt lade vikt vid Linnés fleråriga vistelse i just Harlem och Amsterdam. Och ett minnesmärke över Linné avtäcktes på hartekamp mellan Harlem och Leiden, där Linné hade förestått den rike köpmannen George Cliffords trädgårdar. I Amerika stängde folkskolorna i New York, banketter hölls och på skilda platser anordnades utställningar med amerikanska djur, växter, fiskar och sjöväxter som Linné kände till. Tanken på att resa en byst över Linné i Växjö, där han tillbringade sina tolv första studieår, väcktes under förberedelserna till 200-årsfirandet av hans födelse 1907. Och i maj 1909 avtäcktes Linnébysten i Sjöparken i Växjö, nuvarande Linnéparken. Närmare 3000 personer var närvarande. Bysten är modellerad av John Börjesson, som var professor vid Konstakademin- och gjuten i brons vid Meierska konstjuteriet i Stockholm. Själva bysten kostade 1500 kronor och kostnaden för allt sammans, inräknat socken som ritats av ingenjör Gunnar L, uppgick till cirka 2500 kronor. Efter sång av världens hembygdskör höll biskop N.J.O.H. Lindström ett välformulerat tal och därefter föll täckelset från bysten. Ceremonin fortsattes med ytterligare sång och tal och nedläggning av professor E. Wrangel av en lagerkrans med blågula band vid bysten. Det hela avslutades med unisonsång av nationalsången och hurrarop över Karl von Linné och hans minne. Bra! I Linnés anteckningar möter man både en skald och en praktiskt tänkande man. Hans språk var långt ifrån avvägt och objektivt, utan snarare kraftfullt och omedelbart träffande. Fast den han var oerhört skarpsyn i sina iakttagelser så kunde hans uttryck ofta vara rent av naiva. Han uttryckte sig färgstarkt och mustigt och inte sällan i bibliskt poetiska termer. Ifall något gått bra för honom kunde han skriva att Gud hjälpt honom och förstört hans fiender. Om sina utmärkelser uttryckte han att Gud hedrat honom med arkeaters titel och nordstjärnan. Sig själv betraktade han som ett redskap i Herrens hand. Hans attityd till Gud var snarare att han såg Gud som en kraft som direkt ingrep i hans liv än som ett väsen som han underdånigt och ängsligt böjde sig inför. Och på motsvarande impulsiva sätt kunde poeten i honom få beskrivningen av en växt eller ett djur att blomma upp och bli till en liten idyll eller rent av en fabel. Det han skarpa öga såg återgav han med hjälp av både sinnen, direkthet och inte sällan humor. Det är inte för inte som litteraturhistorikern Oscar Levertin. En gång uttryckte att ifall Bellman tog det gälla för att vara den främste skildraren av sin tids stadsliv så vore Carl von Linné hans motsvarighet i fråga om att i samma poetiskt burdusa ton återge den svenska landsbygden med dess växlighet, djurliv, topografi, dialekter, seder och fornminnen. Så här direkt och skoningslöst, men tveklöst beskrivande, återger han bilden av en samisk kvinna. Jag visste ej om det var man eller kvinna. Jag tror aldrig att poeten så nätt avbildat en furia som icke denna bättre henne representerade. Att man ej utan orsak måste tro att hon var kommen från styx. Hon såg ut helt liten. Ansiktet var helt svartbrunt av rök. Ögonen bruna, lysandes. Ögonbrynen svarta- Håren helt bäcksvart och omkring huvudet nedslaget. Härpå satte en röd platt mössa. Kjortelen var grå och i bröstet som såg ut likt grodskin hängde långa slankande bruna pattar. Men mässing maljor stod då omkring. Omkring sinus livet hade hon en gördel på fötterna kängor. Jag blev rädd av hennes första åskådande. Linné har blivit beskyld för att vara rasist. Men man får betänka att han levde för 300 år sedan och var präglad av såväl sin tids världsuppfattning som språkbruk. Uttryck och fraser som betraktas som stötande idag hade en helt annan acceptans och giltighet för bara några årtionden sedan. I beskrivningen av samekvinnan här ovanför förekommer uttryck som inte hade betraktats som rumsirena idag. Men detta var Linnés sammanfattning av vad han såg och det säger ingenting om hur han uppfattade henne som människa. Vad gäller det senare tvivlar jag starkt på att han skulle ha varit rasist på det sätt som man betraktar rasister idag. Linné står visserligen ytterst bakom en avhandling Christian Emanuel Hoppius Antropomorfa från 1760- där människoarten indelas i fyra olika slag- med åtföljande egenskaper- och där den vita får vits ord- medan den svarta beskrivs som förslappad. Och denna indelning av människan- är även med i en av upplagorna till Systema Naturae. Men den är i sin tur baserad på klimatläran som sammankopplade klimat med olika mänskliga bedrifter- där en svalare temperatur- Påståds ingjuta friskhet och mod hos människor. Ett varmt, behagligt klimat tar fram skapande kvaliteter, medan stark hetta gjorde människan lat, förslappad och slug. Denna syn på klimatets inverkan på de människor som lever på skilda delar av jorden har funnits under lång tid och formuleras allt ifrån Hippokrates på 400-talet före Kristus, Aristoteles på 300-talet före Kristus. Plutarkos på 100-talet, Ibn Chaldun på 1300-talet till Montesquieu på 1700-talet. Naturligtvis har också dessa teorier under tidernas gång också kritiserats. En av dessa kritiker var den svenska astronomen Bengt Färner på 1700-talet. Men det förhindrade inte att just under detta århundrade, som i sammanhanget kanske tyvärr inte förtjänar sin vetenskapliga benämning upplysningstiden- så befästes den antropologiska klimatlärans syn på den kaukasiska vita människotypen som den allra mest fulländade. Och denna eurocentriska tendens kom att ligga till grund för diverse rasistiska synsätt under påföljande århundrade. I det sammanhanget ingår Linnea snarare som en företrädare för sin tid. Systemindelaren som man var från det att han föddes- gav han sig också in på att med klimatläraren som grund indela människor i olika grupperingar för att bättre förstå deras temperament och kynne och nationella särdrag. Här följde han en tradition. Och i arbetet med att klassificera människor förlitade han sig också på andra hans uppgifter eftersom han själv inte hade haft tillräckligt mycket kontakt med människor från Afrika och Asien. Det som ligger honom till last är att hans namn är så känt –och att det förknippas med klassifikation. Men det är viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna till saker och ting. Att ensidigt lyfta ut Carl von Linné och lägga skulden ensam på honom för vår tids rasism är enkelspårigt och oklokt. Linné sökte genom sina skrifter bekämpa den vidskepelse och tro på trolldom och magi som var vanlig bland människor– han ansåg att endast vetenskapens ljus kunde skingra okunnighetens mörker. Resan till Lappland som han företog som 25-åring präglade hans uppfattning om att människan må som allra bäst ifall hon lever rent och enkelt och hälsosamt. Fjällens höga klara luft och forskarnas rena vatten stärkte hans egen hälsa och gjorde att han kände sig starkare och friskare än någonsin. Han tog också starkt intryck av samernas enkla levnadssätt. Till en vän skrev han Jag önskade vara en bonde, eller helst en förmögen fjällapp, om det ej vore så kallt där uppe. Tillbaka i Uppsala höll han sedan föreläsningar om att leva i enlighet med naturen och uppställde inte mindre än 75 regler. Några av dem lyder så här Din dagliga dryck var i källvatten. Ju renare desto bättre. Öl, te, vin, kaffe är och skadliga. I synnerhet om de förtäras varma. Brännvin varede i ett gift. Röktobak, snustobak, snus, tuggtobak är då alla skadliga. Medicin utan diet hjälper föga. Den är en dåre som är förtjust i medicamenter. Åderlåtning, purgermedel, må ej användas utom i största nödfall. Linnea Borealis, den lilla blomman som fått namn efter Linnea och även är Smålands landskapsblomma, såg han för första gången i Tuggenforsen i Västerbotten under sin Lapplandsresa. Han ansåg att de torkade bladen från växten var det bästa surrogatet för te och under sin tid som yrkespraktiserande läkare i Stockholm bjöd han ofta sina gäster på te av det som man kallade min ört. I egenskap av läkare författade han senare flera arbeten som handlade om hälsolära, om sund livsföring och hur man bibehåller god hälsa. Han föreläste också ofta om dessa ämnen under sina allmänna föreläsningar som var mycket populära eftersom de levererades med en god portion humor med utrymme för mycket skratt. Han skrev om diet, levnadsordning under olika åldrar, vintersjukdomar, hantverkares sjukdomar, spetälska, salladsväxter, chokladdryck, Uppsala febern, dragsjuka, nyttan av rörelse, brödet som födoämne, omväxling i födan, ambrosiska läkemedel, brännvinets påverkan på kroppen i olika doseringar och mycket mer. Vad gäller supförgiftning orsakad av brännvin skildrar han två olika slag. Dels den häftiga, akuta och dess följder och dels den mer kroniska med dess försiktiga men dagliga användning. Linné skriver Det förra drinkarna taga upprepade stora svenska kronsupar till och med på fastande mage och släppa således brännvinet in på hjärteblodet det får snart gulsot, vattesot, hetsiga febrar med mera och föras huvudstupa i graven. De andra drinkarna däremot, som läppjar så smått på sin finkeljockum, det lever längre men får en bräcklig ålderdom med darrande händer och förslöjade sinnen. Det kommer liksom i olag och hela urverket vill stanna om det ej uppdras med morgonsupen, förmiddags, aptits och matsupen samt sedan med eftermiddags och aftonvardsupen samt sist sängfösaren. Och han tillägger Bevar Gud framför allt var och en från att ge sina barn och ynglingar brännvin det där ännu är och i växten till deras finaste livstrådar som då är i utdragning blir därigenom uttorkade. Och i en doktors disputation med titeln De inebriantia från 1762 responderade av en viss Olof Alander, som ventilerades under Linnés presidium och med Linné som tidstypisk författare. Tar Linné läsaren med på ett färgstarkt besök i en vinkällare för att där möta olika typer av drinkare i djurs olika skepnader. Här får Linnés burleskt beskrivande språk fullt spelrum och han visar samtidigt prov på god förmåga att kunna läsa av människor. Sedan fortsätter vi vår vandring, kära läsare in till höger i källarens förstuga där vi ser bänkar kring bordet en samling till djur, förvandlade män. En yster häst med sträckt hals och utspänt bröst sitter och presiderar vid bordsändan och utsänder sina stolta gnäggningar där bredvid en tjur med bister uppsyn och nedkammad lugg mumlande onda önskningar. Den tredje är ett svin som dricker omåttligt och sörplar i sig vad som kommer i hans närhet. En hund sitter i hörnet och spyr på sina grannar. En tupp kromar sig stolt och besjunger i höga toner sina förtjänster. En pratsjuk papegoja är den sjätte i laget som ordar vitt och brett och i hög grad oförsiktigt om allt, både vad han vet och inte vet. Där bredvid sjunger en öm nektergal Slippriga visor till vinet så kärlekens lov. En gök ser föraktfullt, med höjda ögonbryn på dessa, men är ej själv en smul försiktigare. En bröms flyger omkring och sticker alla i näsan. Han borde akta sig för huggen som måttas åt honom, men oförskämdheten vet aldrig måtta. Den tionde och siste dryckesbroden uppträder i skepnaden av en stinkande bock- som förföljer källaflickan med sin älskog. Det hela slutar med en vild orge. Det är som en scen ur Reineke-Fuchs. Tillägga ska att Liné absolut inte fördömde alkohol i termer av total avhållsamhet. Han förespråkade istället en sund måttlighet. Själv kan gärna då och då ett gott hembrukt öl eller ett glas gott vin. Linné rökte också ofta, särskilt på äldre dagar genom en lång tobakspipa som nådde ända ner till magen och drack mycket kaffe Tobacken nyttjade han delvis för att dämpa sin envisat handverk. Hans tänder var dåliga och han blev också tandlös innan han fyllde 60 Vid denna ålder började han också bli glömsk Han var lättrörd och umhjärtad, skämtsam och glättig Han besvarade inte kritik han kastade sig inte heller in i vetenskapliga strider utan konstaterade krastat Har jag rätt så får jag rätt. Mot slutet av sitt liv fick han gikt och han åt mängder av smultron för att bota sig själv. Han skrev också på sitt allra sista verk, Nemesis Divina, Den gudomliga vedergällningen som han skrev till sin son med samma namn som han själv hade och som blev en skrift om oförrätter och moral, förakt, bitterhet och hämndlyssnad. Han berättar att han vid en tidpunkt av sitt liv blev orättvist behandlad, att det fanns människor vilka stod som motståndare till honom och hans livsverk. Gripen av harm över deras orättvisa beslöt han att hämnas, men efter en hård kamp med sig själv kom han till insikt om att det är bättre att lida orätt än att göra den. När han på sin ålderdom ser tillbaka på den tiden säger han Allt gick olyckligt för mig när jag ärnade hämnas. Men jag ändrade och lämnade allt i Guds händer. Sedan gick allt lyckligt. Hans sista år var sjukliga och han tappade minnet allt mer. När han sammanfattade sitt liv var det främst två platser som han skulle vilja återvända till. Barndomen, Stenbrohult och Lappland. Men han blev sängliggande och året innan han dog uttalade sig en besökare om hans tillstånd så här. Gubben lever en samma usla liv. Minnet är borta. All tankekraft är förlorad. Och icke kan han gå heller. Efter Linnés död sålde hans hustru Sara Lisa hela hans vetenskapliga kvarlåtenskap. Och den hamnade i England hos The Linnean Society of London. Sara-Lisa blev efter Linnés död myndig och flyttade ut till Linnés Hammarby som har genom sitt praktiska handlag och med hjälp av tjänstefolk skötte framgångsrikt under 30 år varvid hon inte minst utökade gårdens djurbestånd. Både Carl von Linné, Sara-Lisa och deras äldste son Carl är begravda i Uppsala domkyrka. Tack för att du har lyssnat till detta avsnitt om en av Sveriges allra största vetenskapsmän genom tiderna. Vill du veta mer om Carl von Nené så har vi en hel avdelning med litteratur om och av honom på Växjö stadsbibliotek. Och på det biblioteket arbetar även jag, Ella Stuv, som har berättat. På återhörande. Hej! Mm.